Забезпечує успіх. Якщо твоє ап супроводжується, бодає тінню сумніву, хижак цілком може стрибнути не на тумбу, а на тебе. Софія згадала це відчуття небезпеки, коли при найменшому ваганні тебе можуть загризти? Чим ближче до кінця. Тим густішою ставала атмосфера ворожості, тим важче було стримувати густу пелену ненависті, якою вона сама себе, ніде правди діти, оточила. Тільки авторитет Жори отримував цю шпану від активних дій. Та надто нетривкою була ця підтримка. Софія його боялася. А надто після того, як він зайшов якось наче ненароком до її кімнати. Поставив на стіл пляшку вина, дві склянки. В кімнаті тоді саме був Максим. Жора зустрівся з ним поглядом. Нічого не сказав, забрав пляшку і вийшов. Можливо, після цього випадку шістки відчули, що підтримка ослабла і осміліли. Відтоді Софія часто перехоплювала мовчазні та відверто ворожі, хитрі, насмішкуваті, обіцяючи погляди бандитської дрібноти. Вони щось задумали. Останній тиждень перебування загону в Криму був важким. Софія писала звіт, підраховувала, скільки чого зібрали. Виходило, що студенти непогано заробили. Ще б добути без пригод останні дні, довести їх щасливо додому і у відпустку. Одне засмучувало: вдома не буде Максима. О той напівдитячий поцілунок у морі і такий же цнотливий дотик в уст в автобусі не можна було вважати проявом якогось почуття, чого тільки люди не виробляють далеко від дому. Повернеться в Севастополь до своєї дівчини, а у нього обов'язково мусить бути дівчина. Такі орли самі не літають. І забуде замете колючими чорними вусами літні спогади. Може, тому він такий стриманий, що зберігає вірність своїй обраниці. У будь-якому разі щаслива та дівчина. Ні, почуттям їхні стосунки ніяк не можна назвати. Вона просто звикла до його мовчазної присутності, до того, що озернеться, і він десь неподалік. А біля нього ніхто не образить. Софія одразу прийняла його чоловічий авторитет, зверхність і старшість. Почувала себе молодшою сестричкою, захищеною і впевненою у правильності власних вчинків. Якби вона робила щось погане, братик одразу зауважив би – і не дозволив. Покартав би, і пожалів, і пробачив. Але ж це ще не любов. От усе й скінчилося. Дивно. Кілька тижнів тому вона просила небо, щоб швидше добігло кінця. Це божевілля. А тепер їй не так уже цього і хочеться. Ще одна ніч, а потім один день і потяг, швидко перебираючи колесами, помчить їх туди, звідки привіз. Ось і квитки придбані. Два навіть зайві. За Жанною приїхав батько і відвіз додому одразу з лікарні. А святку один Софія відправила до тітки в бо щось її ранками почало нудити. Сьогодні від'їжджали Севастопольці. Софія не любила прощань, тим паче таких, що назавжди. А сьогодні назавжди. Вони ніколи більше не зустрінуться з Максимом. Усі ці обміни адресами Омана. Знайомство у відрядженнях, відпустках, курортні романи, а воно ж саме так, майже ніколи не мають продовження. Це спочатку так здається. Жити одне без одного не можемо.